Bé, torna, torna a tocar-me una altra vegada en primer lloc. Ho sento molt, <ríe> pels que en teniu que escoltar. Amb el mandat municipal que avui iniciem amb la constitució del ple de la corporació local, la prioritat del Partit Popular, en aquest cas, és la reducció del deute i l'ajust pressupostari, el rigor i el control de la despesa innecessària amb el nostre municipi per les circumstàncies que tenim. Dit en altres paraules, la prioritat ha de ser sortir de la crisi econòmica sense deixar a ningú enrere. Això vol dir que la prioritat en l'ús dels recursos municipals ha de ser de tots aquells programes que contribueixin a la creació d'activitat i fer front a la vessant social de la crisi econòmica. Hem d'atendre amb especial cura a totes aquelles persones i famílies que més encarnissadament estan patint la crisi econòmica. Com deiem volem sortir de la crisi econòmica sense deixar a ningú enrere. Per assolir aquest objectiu és imprescindible que es gestioni amb austeritat les finances municipals i alhora que practiquem una política fiscal de contenció. Avui, més que mai, és l'hora de les prioritats i no dur a terme tota aquella despesa innecessària que no contribueixi a l'assoliment de la prioritat que hem definit, que no és altra que la sortida de la crisi econòmica, com abans deia. Avui, més que mai, tots els governs municipals han d'encetar amb les seves prioritats, ja que els recursos són escassos, i des de l'Ajuntament tenint l'obligació de garantir els serveis bàsics essencials que garanteixin un mínim benestar als nostres veïns, com el que ara tenen, almenys. La necessitat de sortir de la crisi econòmica i fer front a la seva vessant social, amb l'objectiu compartit de generar oportunitats i ocupació, no poden desdevenir lemes buits de continguts. Totes aquestes voluntats s'han de reflexir amb el pressupost municipal sobre la base de programes i actuacions concretes. concretes. El Partit Popular, Atiana, ha votat avui amb aquesta sessió constitutiva el seu cap de llista corresponent així sí, a la confiança que han dipositat amb el nostre projecte, amb el nostre candidat, als veïns que ens van votar a les passades eleccions municipals, als que agraïm aquesta confiança. Els veïns que, ens van, que es van votar van decidir que la seva aposta era el projecte del Partit Popular i avui, a través de la votació que hem fet, el regidor popular es torna a expressar amb el mateix sentit. Volem estimular la confiança amb la gestió municipal, això és importantíssim. Molt afectada en funció de l'alt vot blanc i nul que ha hagut amb aquestes darreres eleccions, que, computat sobre el total de vots emesos és el 7,5%, però que, si ho contem sobre els vots que estem sent a seguir, pràcticament quasi arriba al 9%. Això és altíssim i és un gest important que cal tenir molt en compte, així com també l'alta extensió. Tindrem que tindre molt en compte aquests dos temes. Des de la visió del Partit Popular amb aquest mandat, entenem que com a municipi hem d'abordar els següents projectes, per nosaltres, principals. En primer lloc, reducció de la deuda i la, despensa, i la despesa innecessària. Evidentment, mantenir el servei als ciutadans incrementant la seguretat, foment de l'activitat productiva en lo possible, mantenir els problemes d'ajuda social adients, millorant lo possible la comunicació i tindre una administració àgil i eficaç. El Partit Popular exerci una oposició constructiva sobre la base dels nostres compromisos amb els nostres votants que es recullen amb el nostre programa electoral, al el de Tiana i el general del Partit Popular. Exercirem la nostra funció de control i fiscalització a l'acció de l'alcaldia de i del govern municipal. Aquesta és la funció que ens han assignat els ciutadans i que exercirem amb dedicació i claretat. Però alhora, seguint també la indicacions dels nostres votants i de la resta de ciutadans de Tiana, tindrem una actitud oberta al diàleg i oberta a impulsar aquests projectes que el nostre municipi necessita. També formularem propostes concretes per millorar la gestió municipal, en benefici del nostre municipi, com sempre hem fet. Propostes, totes aquelles, que ja hem recollit amb el nostre programa electoral i, que totes, i totes aquelles altres que siguin necessàries perquè el nostre municipi pugui sortir quan abans millor de la crisi econòmica actual, encara que entenc personalment que poc o molt poc podem fer. Mantenint, això sí, la benestar i la qualitat de vida dels nostres veïns. No voldria acabar sense felicitar, una altra vegada, a la nova alcaldessa. La felicitem d'aquesta responsabilitat i la facilitarem, però volem assenyalar que tots els regidors, govern i oposició, tenim un gran repte en aquest moment, Diana, que és un repte amb dificultats davant de nosaltres. L'actuació del Partit Popular, com no es pot ser d'una altra manera, amb aquest consistori durant aquest mandat, estarà a l'alçada de les especials i difícils circumstàncies que hem de desenvolupar la nostra tasca municipal entre tots. Tres més, moltes gràcies.